Належність вже і не самим собі, не світові, а тільки своєму суворому Богові. В цьому не було нічого людського, якась потойбічна холодність розполовиненого світу, болісно розрубаного навпіл. І не стулиш, не зблизиш, не зілєш докупи в захваті солодкого людського поєднання, а тільки безрадно здіймеш руки в безсиллі холодної знемоги. Іреї терпляче Хто окмачували нам Син Божий помер, щоб спокутувати людські гріхи А спокута гріхів належить церкві А що таке церква? вдавали ми хоча і віддали гаразд, бо у Києві були і християни, і церква Князь Київський Оскол вже понад сто літ тому прийняв християнську віру і поставив церкву святого Миколая на горах і церкву святого Іллі на подолі для чужинських купців і подорожніх. Але кияни не пішли до тих церков і молилися далі своїм добрим богам. Кожен міг при потребі мати свого власного Бога, слухняного і покірливого, коли ж один Бог на всіх, тоді неминучі чвари, ворожнеча, заздрість і вічна биятика, кожне тягнутиме до себе. Той казатиме «се моє», а той відповідатиме «се моє». Незгода між осколом і киянами помогла Олегові з малим Ігорем, Нелегко заволодіти Києвом, вбивши князя у сколе і відкинувши його віру. А відтоді князі молилися своїм богам, а люд своїм богів привозили до Києва нових і нових, і всім стачало місця і на землі, і у душах. Коли по смерті Ігорові стала княгинею віща Ольга, яка притекла по нашій землі, як ранкова звізда Сонцю, як зоря світлу денному, і просяяли як місяць у нощі, то ось буде збагнути, що не сила, а мудрість править світом і втішитися. Але жінка, що вище стає, то більшого прагне. Світили в очі княгині Київській, Великій імперії, Ромейська і Германська, не вражали величою блиском. а звідки те все? Чи тільки від сили людської, а чи і від Божої? І чи не час замінити маленьких слов'янських богів і боженят на великого, єдиного і всемогущого християнського бога? Кажуть, що вела таємні перемови Ольга і з одним імператором, і з іншим, але вибрала царгород, але не прикликала звідти священників, а сама поїхала туди, лякаючись гніву киян. Хрещення прийняла від патріарха, сам імператор Костянтин Багрянородний був а ось її від купелі патріарх повчав її в новій вірі, а вона слухала, стоячи, як губа напаяєма. Кажуть, ніби імператор і сватився до неї, та вона переклюкала його, мовляв, раз ти мій хрещений батько, то я вже можу одружуватися з отцем. А може переклюкала Ромею тим, що в царгороді обіцяла прислати помічне на війську, а приїхала до Києва і передумала? Каяни знову не звабилися новою вірою, і ті роки Ольжені з новим богом її вважалися пустими, що і зазначилося згодом у літописах. І навіть синій Святослав зберіг вірність богам давнім, коли ж зазнав поразки в битві з імператором Ецемісьхієм. То послав до Києва з велінням розорити і спалити християнські храми, серед них і церкву Святого Миколая, де похований був князь Оскол. Старший син Святославів Ярополк, одружений на грекині, спробував вести у Києві християнську віру. Та тут приспів з варягами за моря і з Новгорода його здобичливий брат Володимир, потоптав Ярополка його віру підтоптав під себе красуню-грекиню, киянам до їхніх богів дарував ще Перуна і Хорса, і Мокоши, і Симаргла, і тим завоював їхні серця. Але й десяти літ не минули, як великий князь запрагнув нової віри. А вчора один, а сьогодні зовсім інший. Як дім перебудований, та тільки як же в ньому жити? Що ми ввідали тоді? Везли невісту князеві Володимиру? Везли нового Бога? А що везли з ним? Снитиметься чорне море мені тисячу літ, гірке море чужої віри».